Ja, ja. Äh, äh, nach, nach der Arbeit, äh, äh, mir war sehr schlecht. War mir. War mir sehr schlecht. Und dann, ähm, äh, ein bisschen eingeschlafen und sehr... Äh, Aber, war, äh, noch äh, einmal, was hast du äh, gemacht? Ich, ich bin eingeschlafen. Sehr gut, ich bin ein bisschen <lacht> eingeschlafen, ja. Ge schlafen und dan uh, uh, wanne uh, war ich noch mal wach? No, hei mal. Uh, wach. Wach, e corect, dar nu van, ci als. Als. Intotdeauna când spui când, in trecut, este wals. Uh, als. Als. Als ich wach wieder war, când m-am trezit din nou. Uh, uh, mir, uh, war mir. War mir war mir uh, schlecht sehr schlecht deswegen äh uh, ich habe später de, de, Nein, de, de deswegen habe ich habe ich de Nachricht geschrieben später geschrieben die Nachricht die Nachricht Sie chiar dacă ar fost masculin ar fi fost den Den. ca e acuzativ nu ich ja. habe das geschickt gut Da, acesta este niciun problem. Da, um, yeah, mă gândeam că să mă încurc. Dar, uh, niște dureri în gâtă în gâtă, yeah, yeah, o fersă, stare de rău general. De, am zis că nu pot, iubești Germana, dar da, da, chiar nu ia ia da, este un problem. Kind of yeah. Am fost a doua zi, tot dimineață, și am zis că măcar, nu știu, dacă mă bag un pate de dureri. Deposit. Gut, dat freut mich. Ja, het freut me ook. Gut, vragen, hast du? Hast du etwas getroffen? Ik heb een câteva fundige vraag. We să een vraag. We hebben een vraag. We hebben een vraag. We hebben een vraag. We hebben een vraag. het Dra că spus așa, așa, așa, da. Și nu Dran este de fapt o formă prescurtată a lui Daran. Uh -huh. Și la fel, în loc de Darauf, poți să spui Drauf, în loc de să spui Darunter, spui uh, Druntă, în loc de. ce mai avem? Uh, cam astea. În loc de uh, uh, Darum, poți să spui Drum. Uh -huh. E pur și simplu de vorbire, e o chestie mai rapidă. Da, iar nu știu, mi-am notat numai desto cu atât, l-am tradus eu, mm -hmm. dar nu mai știu contextul. Uh, da, asta este o expresie. Uh, uite să facem un exemplu. Uh, cum spui. Uh, eu citesc mult. Leze, ia. Ei leză feel, good și ea citește mai mult. Ia, ia. Ia, zi zi list Nu, nu, nu, fără desto. Zilist ah. Zi list mer. Zilist zi list mer. Ia citește mai mult. Și acum, dacă vrei să spui cu cât citez mai mult, cu atât știu mai mult, aici se folosește desto. Deci este o expresie Cu cât ceva, cu atât Altceva a, Cum era și. Exact, cum era în, același, în aceeași serie Dacă vrei Și uh, Desto este a doua parte Prima parte este E IOT E J E uh -huh. cu, cu cât Iar desto cu atât Exact, deci dacă spui cu cât citesc mai mult Cu atât știu mai mult, cum spui? Je yeah, uh, lees ik veel. Uh, Je um, yeah, arunca verbul la final. Je yeah, ik veel uh, lees. da, da nu, cu, nu cu cât citesc mult, ci cu cât citesc mai mult. Je ik meer. Leze, Foarte bine. Desto. Și. Mă tot știu desto, mai, mult. Uh, mai mult. Desto ich vais. Mai mult. Desto ich mer vais. Exact, da? Sau uh, dacă îl pui pe mer înainte, e mer ichleză, desto mer ich vais. E desto. Cu cât știu, ik weet, e G, ik ga, hoe sneller ik E uh, uh, uh, merih S, e schnelich dikar verder. Laat je het zien. Hoe meer ik ga, hoe meer ik ga, hoe meer ik ga, hoe meer ik ga, hoe desto da. Cu cât... da. Și ele nu funcționează decât împreună, nu poți să le ai pe des separat. Da, da, am înțeles. Ia? E, da, nu mi-a mai venuta am am notat mai pe el, mm -hmm. cred că era și el. Era și un e sigur pe undeva pe acolo. Așa, Iar expresia asta când eu înțeleg, că el doresc să spună că îi funșe o dorifuncedi La plecare. Că da, îți doresc ceva. Far. Vă doresc ceva, dar sensul în sensul român mai aproape cum ar fi. Mai, în sensul mai românesc ar fi de țiurez ceva. Uh -huh. Ele practic nu urează la plecare. Da, țiurează la revedere. Da, în fel. Asta este, asta este sensul. Poți să spui așa că... Îți urez la revedere, dar poți să-ți folosești și când îi urez cuiva, de exemplu, succes, când are dat un examen sau mai știu eu ce. Echidușă de feel or Îți doresc, doresc mult succes. Un uh, feel, spas? Uh... Da, sau feel, spas. Distracție plăcută. E, poate fi folosit și în contextul de succes și în distracții sau în separat? Uh -huh. El se folosește foarte des De exemplu când Când pleci în concediu sau, cu un, sau când Urmează să faci ceva Nu știu, te duci la film sau te duci În vizită sau film spas uh -huh. El se mai urează Și ironic când Ai mult de făcut uh -huh. Și cineva spune uh -huh. Film spas la câte muncă ai Știi? Da Iar de uh, een documentare, uh, dus de ik wil dag, de la de dag, de dem, de dag, Nog eenmaal, de dag, linken Linken. Linken. Da, prescurtam aici. Da, atunci așa e. Dar da. să știi că adjectivul are un N. Linken. Mm -hmm. fus. Sau mai prescurtat de atâta, cum pot să spunem? De am. andem? Am. Am, exact. Am linken fus. Dar Ce la mâna stângă? Am under linkenhand. Linken. hand. Exact. Under linkenhand, că hand e din hand. Yeah. Am ver linkerat, am linker fus? Mm, eu am vrut să scot în evidență că pacientul respectiv, la pacientul respectiv a fost uh, fus flegerina. Mm -hmm. Așa. Și cred că acolo eu am intrat cam adânc și el deja avea ceva, un în început de infecție, un panavitru. Și am vrut să scot în evidență că pielea din jurul unghii era roșită. Am know trim tris de de linkerfuß Mhm. Deins anscrews, skier aladește, nu tot prescotat. Așa. Is this Umgebung des Nagels gerötet. Exact. Dar plaats loc de degetul mare, cum mai spui? Ce? Ce Exact. Da, degetul mare e grosție Gros. Mm -hmm. Good Deci normal uh, Um uh, no Ist Um Gebung Des Nagels Gerudet Ia sun un pic Adică ai, Eu înțeleg Ce ai vrut să spui Și înțelege și cineva Care citește Numai că nu e chiar uh, Gramatical corect um, Pentru că uh, ar fi trebuit să spui um den nagăl. Um den înseamnă în jurul. Um gehbung înseamnă uh, mediu. -nu, nu e uh, cum să spun, um, umgebungul gehbungul unghiei este și aerul și uh, pielea de de subt. Înțelegi? Deci, corect ar fost umden. Umden înseamnă în jurul, umden, nagel. Eu m-am luat, am folosit termen un, un pentru că ei cer la Urană să-i descriu întrejurimile Și atunci, din jur, împrejur, și atunci. Atunci ar fi trebuit să spui umgebende. Deci unghebung înseamnă uh, în jurul rănii, dar atunci tu faci adjectiv, în ju, uh, jurul uh, unghiei. Unghebung de... Unghebung de... Haut. Pielea din jurul. Că uh, pielea este în jurul unghiei. Da, da, da. Unghebung de haut. este în Și Nagel, Ce-i păi... cum îl integrezi și pe el? Da. Eu aș fi spus așa. Um, Infect Zeichen. Ce <fixită -și> <fixită -și> In des uh, Ersten Nagels". În paranteză. Die umgeben de haut is gerötet. Dar știi ce mai înseamnă nagăl? Da, am citit uh, cui. Cui, foarte bine, cui. Cui, cui, da. Mm -hmm. Și nadăl? Nadal e Exact, nadal este ac. Și să-ți minte că nadal este feminin, că e mai mic din nadăl, iar cuiul și unghia sunt der, der nagăl. Da. Da, cam atât erau problemele. Da, nu mi-a apărat, dar așa că uh -huh. de Good. aici spuneam tot timpul mai există ceva. Da, da, întotdeauna să notezi câteva chestii, da. că te ajută. Good. Ok. Um, și cum spui, um, când eram copil, am vrut să devin asistenta medicală? Als uh, kind war. Als ich. Az is Kindvar, Volte Isa. Crankenschwester um, verde. Exact, Crankenschwester verde. Foarte bine. Bun. Și când o să fiu mare, o să mă fac uh, asistent medical. Deci ești mic acum și vorbești despre viitor. Van Verde uh, Iskros sein. Ehm. Uh, Apa nu știi sau uh, da cred că verb. verbul. exact. Da, verb de uh, ich. Ce o să devin? Asistent medical. Verde de ich uh, Nu, la bărbat. Flegger Flegger Flegger Flegger, is de la. Ik der Flegger uh, werden. Um... Nou, ik. Cu... Să... Tot werden. Exact. dar poți e să spui e și numai maar werden ik uh, fleger. Mhm. E si. uh want, -huh. că want, want, want, want, want, want, want, want, want, când. want, În viitor este ven nu van. Venich grosbin. Când o să fiu mare, venih grosbin. Am impresia că zis. Da, dar numai că ai pus verbele în altă ordine. Deci van în viitor ven. Exact. Venih uh, grosbin. Vernih. Uh -huh. uh... E Flager, flegger foarte bine. Deci asta să ții minte când când ăsta este în trecut e în viitor e Deci în românește spune spunem mai când, da? Good. Și cum spui când câștig la loto cumpăr o mașină nouă. Da. Acum e van. Nu? Da. Că e, e vorba cu condiția ven. să câștig la loto. Ven ven. Ven. O, o. Nu? Ven, ven, ven. ven. Ven, ven, ven. Dacă câștig la loto, mm -hmm. nu sunt provoția. O mașină nouă. Ven. Uh... La loto o să spune im loto. <laughs> ven. Uh... Ich... Loto uh, nu. Lotto Ferdină? Nu. Nici. Ferdinand este când câștigi banii la spital. Când câștigi la loto, se spune Gevinen. Gevinen. Venichim Lotto Gevinen, uh -huh, cumpăr o mașină nouă. Uh, kaufe ich mir ein neues auto. Foarte bine. Kaufe ich mir ein neues auto. Uh -huh. Și dacă îmi o masă veche, cum spuneai? Caufe uh, ich mir, ainer. Uh, alt? Alt, alt, alt? alte tis. Uh, tis ce gen are? De Foarte bine, și aici în ce caz este? Uh. Acuzativ, exact. Ein, ein, ein, nein, einen, einen uh, ten, alten Tisch, genau, einen alten Tisch, la acuzativ, einen și adjectivul este tot cu n, einen roten apfel, einen alten Tisch, Ja. Da, da. Goed. En zoals spui. Um, Soțul meu man heeft een prieten. gezien. In had casus <coughs> is de vriend? ce caz is een vriend. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed. Heel goed hat einen uh, Freund gesehen. Genau, mein Mann hat einen Freund gesehen. Gut. Um, Elektrician a fost aici, dar eu nu l-am văzut. De electric? Uh -huh. uh, war uh, hier. Maar uh -huh. ik ich habe nicht gesehen super Ik heb hem niet gezien. Exact, maar ik heb hem niet gezien. Goed. Kinder, jij hebt koumperat je was koumper. Exact. Um, dan nu stiu, sta aruncă aruncă, aruncă, aruncă stuim, stuim, stuim, stuim, stuim. als ik dat auto dat ik dat auto gekauft habe, exact um, mașina era scumpă? ja era scumpă, da ea um, zi uh, uh -huh. uh, numai că mașina nemțește ce genare. Da, sau auto. Exact. Deci toier. Nu, e toier. nu, nu. Nu spui zi vartoier, ci S e, e, exact. S Vartoier. S trebuie să pui în românești să spunem ea dar nemțește punem uh, Correspondentor. S Mhm. Mm Și aceasta este casa mătușii mele. Meiner no, no. Tante. Nun, nun, da, da, wenn es ist zu gehört zu. Zu uh, meiner Tante. Genau, zu meiner Tante. Oder das ist das Haus von meiner Tante. Das ist das Haus von oder das ist das, das Haus gehört zu. Gehören ist ja total zu. Ja. Ja. Gut. Ähm, pacientul pe care l-am uh, vizitat stă în pat de pacient uh -huh. de pacient uh, den ich, uh, de nici de suft ave foarte bine uh, in bed uh -huh. in bed exact Și uh, patul pacientului este lângă fereastră. Das, das. Der bed Poate să fie schimbat, Nu. <laughs> Deci ca, ca să spui, iau pacientul aici trebuia să folosesc genitivul. Exact. Levit. Păi Ca să spui, ca să exprim proprietarul, poți să spui o dată cu fon. Asta e cel mai simplu. Patul pacientului. Das bet fon. Fon de dem. Da, dem patienten. Exact. Das bet, Nein. Das bet von dem patienten. Aici pacient primește un N suplimentar. Chiar dacă e dativ. Chiar dacă e dativ. În mod normal cuvintele nu primesc N. Dar pacient, student, polițist, herz, sunt câteva excepții în limba germană care primește și la dativ un N. Și cred că ai și auzit așa prin spital sau prin aia. Des patienten. Des Patienten. Dat bed van den Patienten ligt er Lünger, lünger, lünger, lünger, lünger, lünger, lünger, Geenau. Ligt neben dem fenster. Sau, uh, cum zice in româneste, el la fereastra. Ligt am fenster. Am fenster. Ligt am fenster. Ja? Good. Um, eu am uh, încercat să găsesc ceva. I have versucht Zoek. Zoek. Zoek. Zoek. Zoek. Zoek. Zoek. nu, Zoek. Zoek te vinden exact. Ik e, heb versucht iets te vinden. Amcercat se um gosiesk In plaats van ik ook damit. Cunoști varianta de variant? Dat? Ja, da, am tradus ik cu asta. Păi nu, Precies. Precies. Precies. Precies. Precies. Precies. Precies. Precies. Um, damit înseamnă odată cu asta Cum ai zis tu Eu mănânc cu asta Ihesă, damit Aia e clar Dar În afară de asta Expresia Umțu Se poate înlocui cu damit Casă Casă Tot casă înseamnă Doar că atunci când folosești damit Nu mai ai verbul la infinitiv Nu mai spui Findăn Ci Pui persoana Deci Ihesă, ferzucht Damit ich etwas Înțelegi? Cum zic? Ia, yeah, ia. Yeah. Deci ori umțu și infinitiv, ori damit, dar pui, uh, pui subiect. Good. Și cum spun, ea îl vizitează pe unchiul ei. Ze had bezucht. El vizitea ze Ze bezucht. Sie bezucht. Pe Sie besucht. Sie besucht, uh, unke lui ei. Zang. Zang. Uh, uh, ok. Spure Spune, ea îl vizitează pe unchi. Nu contează al cuie. Pe unchi. Zibbezucht uh, den onkel. Foarte bine. Zibbezucht den onkel. Acum, al ei, cum spui mașina ei? Uh, Foarte bine. Deci nu zai înseamnă la lui. Cum ai spus anterior. Da. Păi am greșit. Nu știu când ea ei trebuie să pun la feminin și când ea lui la masculin. da, acum nu știu de ce am vrut să, să pun design. Te-a te păcălit că unchi e masculin, probabil. A, da, cred că... E, când spui el îl vizitează pe unchiul ei, deci zi bezuht, e clar. Și acum avem ei ăsta, este format din ir, că e ei, Da... Plus terminația de uh, acuzativ Că unchiul este în acuzativ uh -huh. Și este? Unchi Iren Iren uncle. foarte bine Zi Iren uncle, El îl pe unchiul ei Dar ea îi dă unchiului ei bani, cum spui? Zi uh, uh, Iren Onkel uh, Das Geld Fără das, geld. geld Geld, foarte bine Și ea îl, ajuntă, ea îl ajută Pe unchiul lui. Ze hilft. Acum trebuie să-l pun. Exact. Ire Zai nem uncle. Foarte bine. Ze hilft seinem uncle. Ea ajută, dar unchiul e al lui, nu e al ei. Da. Yeah. Good. Și ea îl vizitează pe unchiul ei ca să primească bani. Sie besucht uh, ihren uh, Onkel, hm, uh -huh. um uh, das Geld für das um, um Geld zu geben. Nu, zu... Zu, bekommen. zu bekommen exact. Sie besucht ihren Onkel um Geld zu bekommen. E în loc de um hai să îl folosim pe damit. Sie besucht Sie besucht ihren Onkel. Uh, damit. Damit. Zi. Uh, uh, geld. Becompt. Foarte bine. Becompt. Zi becompt. Damit, zi geld kommt, da. În limba germană astea sunt exact la fel. Ori umțu infinitiv, ori damit. Și mie personal îmi vine mai ușor cu umțu. Dar um, e bine să știi și pe asta cu damit pentru că o vezi, ori înscris, ori în, o auzi, și să știi la ce se referă. Da. Good. Și cum spui, um, PASAU este la Dunăre. Orașul uh, PASAU. Dacă e oraș, pot să pun. Din nu, Pasau? nu, orașele n-au articol. PASAU, um, Ligt, uh, Așa? Anderdonau. Exact, Anderdonau. Și Frankfurtul este pe Main. Um, Frankfurt liegt uh, auf Nu auf. Um, păi cum ai spus acolo, Underdonau. An Under Main. No, Main e masculin. An Main. Exact, an dem. Și an dem este am. Am. Um. De asta se spune, Frankfurt am Main. Frankfurt am Main. Asta e denumirea oficială la Frankfurt. Frankfurt am Main. Practic este, Andem Main. Da. Yeah? Da. Yeah. Că mai e și un Frankfurt am Oder, undeva în Nord. Frankfurt. da, yeah, yeah, e clar. Ia? Yeah? So? Că uh, uh, am uh, l-am văzut întâmplat foarte hard pe GPS când căutam Frankfurt. Frankfurt. Da, da, da, să nu-l fii pe ala, e departe. Okay, da, da, da, am văzut. Frankfurt am Main. În general, uh, fluviile în, uh, în germană sunt feminine. Nu sunt decât câteva excepții masculine. Maine e unul, uh, Rhein e masculin, dar restul sunt feminine. Die Donau, die Elbe, da? Uh, Dunărea Elba. Good. Um, și cum spui, uh, mâncarea arată apetisant, gustos. Da. Essen. Uh, Arata. Arata, sau peria. Uh, ziet zich aus, aussehen. Exact, aus, aussehen. Deci, dat Essen. Dat Essen ziet Appetissant. Lekker. Lekker, lekker, lekker. Sieht uh, lekker lecker, aus. Lecker, lecker. Lecker aus. Genau, zit lekker aus. Las essen sie lecker aus. Mâncarea pare. da, Gut. Ea mănâncă o înghețată. Sie ist ein... Eis. Um. Punct. Sie ist ein Eis. Ja? Sie ist ein Eis. Gut. Ea mănâncă o înghețată pentru că afară este cald sie is ein essen Nein, sie ist ein eis ein eis sie ist ein eis weil ähm, draus warm is. weil weil weil weil sun draus drausen drausen drausen se spune afara. drausen Drausen, um, warm, genau. While draußen, warm good. The the is. Genau, weil drausen, warm is. Goed. Maar weet je wat hitze is, Die hitze Ja, is. Canicula. este is di hitze zeer goed. Ja, ik de da, radio, ik is. Weg gegangen. Ja, ja genau. Sie uh, geht von Haus weg. De Haus artikel. Von dem Haus. Mhm, inca o data? Sie geht von dem Haus weg. Mhm. Mm Dar uh, când spui ziget von dem Haus weg, înseamnă că ea a plecat de tot. Dacă nu a, a plecat, a ieșit din casă, folosim verbul ferlasen. Ferlasen. Ferlasen hmm. înseamnă și a părăsi, dar nu a părăsit de tot. da? Deci, zi ferlest, că ferlasen se conjugă precum lassen. Da? Sie verlässt das Haus. Das Haus. Sie verlässt das Haus, ja? Verlassen. a, a plecat, a părăsi. Good. Și ea a nu, ea a plecat de acasă pentru că avea o programare. Er uh, verlässt das Haus. Mhm. Mm mm -hmm weil uh, er uh, een Termin hat. We Și noi am plecat de acasă ca să verlassen om Exact. Om um einzukaufen. En dacă folosim pe damit? Um, damit wir um, kaufen ein. Nein. Că damit aruncă verbul la final. Damit wir einkaufen. Exact. Damit wir einkaufen. Ja? Good. Gut. Um, eu mă preocup de tot. Cum eremii? Mm-hm. U. Foarte bine. Um. Toti este al es da de? Nu nu, fără de. U-ma la este de. Ich kümere mich um alles. Exact. Ich kümere mich um alles. Mă ocup de toate. Mă preocup de toate. Good. Um, și Eu mă ocup de asta. Ich uh, kümere mich um... Nein. Ich kümere mich darum. Exact. Ich kümere mich darum. Oder ich kümere mich drum. Ja? Good. Și cum zici? El a promis Nu, el promite Că se ocupă de toate Er uh, sprechen. Nein Er Verspreche uh, Verbul e corect, verbul e sprechen. Da, dar nu l-am conjugat corect Da, pentru că el provine de la verbul Sprechen ferspricht. Exact, er versprecht er spricht, se de ocupă de toată. Das er de uh, um alles. Liebste uh, er das er um alles tot lipsește ceva. Hai să o facem în principală. Cum spui, el se ocupă de toate. Er, cum uh, um, ales. Uh, eu mă ocup de toate? A, um, um. mi E. asta mă. Exact. Reflexivul ăla. Da. Er, si, e, das, er, um, si, cum Ales, cum alles Numai că Zih este după R. Das er zih. Fi atentă. Uite, o, o să o fac propoziție principală. Îl lăsăm pe das la o parte. Er cumar zih, um ales. Er cumăr, zih, um ales, da? Da. Acum, dacă leau pe de acolo și la rung la urmă, din cauza de das, rămâne er zih, um ales cumăr. Da. Înțelegi de acolo? Zih este imediat. După verb, iar dacă verbul lipsește Este imea e după er Da, er sich, um ales kümert Sich, e întădeauna După verb? Da, ich kümere mich, nu spui ich kümere um mich Ich kümere mich um Vaiter Sau dacă spui mă spăl Ich vașă mich Hoită, eu mă spălați Nu spui ich vașă hoită mich Înțelegi? Yeah. E ca și în românești, eu mă, mă ăla este imediat lângă verb. Good. Și cum spui? Um, eu am văzut o posibilitate. Uh, I have posibilitatea imediat like, Exact. E like. have... Uh, Nee, ik heb die mogelijkheid, uh, nee, ik heb een mogelijkheid gesehen Ja, een, exact. Ik heb een mogelijkheid gezien. Ik die mogelijkheid geseen. die mogelijkheid, ja? Gut. Dar, kun spui, exista posibiliteit? Uh, gibt die Möglichkeit. Da, în nemțește o expresie și mai bună pentru asta se spune es besteht di möglichkeit es de la bestien es besteht di möglichkeit există posibilitatea, da? Yeah? Yeah. Good. și cum spui există posibilitatea să primești informații. es Beștet, beștet ca b Möglichkeit ca să primești, uh -huh. primești. da mit ich uh, die Möglichkeit de come uh -huh. Ok, sau dacă vorbim în general, există posibilitatea să se primească informații? Atunci îl pun pe un 2. În nu? <laughs> nu. Adică poți să-l pui și pe un țu de sigur, dar în loc la pronume personal, pui pe, îl pui pe man. Esbește din meu das man informațion în becompt. Să se primească, yeah. că man ăsta vorbește în general, ia? Ia. Good. Um, nu mm, prea stieu, stiu asta. Când uh, spui că se zice, se spune. Da. Când, dar uh, in alt conte. Uite, de exemplu, dacă spun uh, uh, ca să uh, uh, faci ciorbă, trebuie să fierbe apa. Cum spui asta? Un di supe zu kohan da exact Aici se folosește man, nu ih. Uh -huh. Pentru că toată lumea care face ciorbă trebuie să uh, fiarbă apa. Eu dacă uh -huh. spun asta, nu spun ție personal. Cum zicem noi românește? Trebuie să fii bun ca să uh, prinzi slujba asta. Nu tu, ci oricine vrea să prindă asta trebuie să fie bun. Uh -huh. Și uh, noi îl traducem prin tu... Dar ei, de fapt, este impersonal, este oricine. a când mă refer în mod direct la tine, într-o situație, la tine spun du, Dar altfel, ca să prinzi autobuzul, trebuie să te trezești de dimineață. Aici e man. Că oricine vrea să-l prindă, trebuie să se trezească, înțelegi? Da, da. Asta e treaba cu man. Acum nu e o mare greșeală, nici dacă spui du, Sună așa un pic uh, artificial, dar se înțelege. O să te obișniești și cu el, ia? Da. Yeah. Good. Um, și cum spui, este important să citești instrucțiunile. It is is mm -hmm. mm, das. Exact, că nu tu, toată lumea trebuie să citească, pentru toată lumea e important. Is the, uh, es is is is uh, uh, uh, ist uh, is wichtig, dass man dass man Instruktionen äh instrucțiunile Die Instruktionen lesen. Nein. äh liest. Liest mm exakt -hmm. in o es ist wichtig, dass man die Instruktionen liest. Mhm. Es ist wichtig, dass man die Instruktionen liest. Și eu te sfătuiesc să iei un avocat. Ich rate exact Das du Exact, aici nu mai e man. Că nu e în general. Tu. Dass du anwalt nein Nein, Das du einen anwalt Du. Mm. Nimmst. Du, ni. Nee, nee, nee. Nimmst. Nimmst. Nimmst, cu S. Da? Ah, nimmst. Nimmst. Exact. Așadar, incoi dat, te <ports> sfătuiesc, iei un avocat. Ik rate dir, dat du een aval nimmst. Genau. Sau poti să spui și... Ich rate dir, dass du dir einen Anwalt nimmst. Să îți iei un avocat. Dar e corect și cum ai spus tu. Dass du einen Anwalt nimmst. Ja? Good. Um, și cum spui? Um, șeful a interzis asta. Der șef Nu, nu, nu știu dacă ferboten are vreo prepotentie mm, Da, nu, fair button. Fair button, dar În contextul ăsta Mai avem un, un termen și anume Unterzagen Unterzagen Avem aici uh, o Pereche de verbe, deci zagen înseamnă A spune, da? Zu zagen înseamnă A aproba Zu Există și substantivul tzuzaghe, aprobare. Tzuzagăn, da? Iar invers, abzagăn înseamnă a anula, abzagăn. Iar unterzagan înseamnă a interzice. Anulare cum era? Abzagăn. Abzagăn. Sunt 14. Concediul meu a fost anulat, cum spui? Um, mein, uh, mein... Mein Urlaub uh -huh. wird anuliert. Uh, nu, abgeschakt. abgezakt. Încă o data? Mein uh, Urlaub wird uh, abgezakt. În ce caz este Urlaub? De Urlaub. Da, e masculin, no. dar în ce caz? Uh, uh, nomina Nominativ. Exact, așadar este. Mai în urlaub. urlaub a fost, nu este anulat, ci a fost. Uh, Urde. Uh -huh. uh, abgezact. Ab exact, general, abgezact. Ab Mein Urlaub wurde abgesagt. Conchiul meu a fost anulat, da? Oder meine Uber Stunden wurden abgesagt. Dar aici nu puteam să folosesc verschoben. Nu, verschoben înseamnă uh, amânat. Aha. Uh Unpins -huh. mai încolo, pe când abgesagt înseamnă anulat. Yeah. Good. Și cum spui, uh, noi nu am vorbit uh, de mult timp. Lange uh, uh, Fără time, lange, lange. Lange, uh, nicht gesprochen. Ia yeah, nau, no. wirhaben, lange, nicht gesprochen. Noi nu am vorbit uh, de mult timp. Și cum spui, uh, noi nu uh, ne-am scris demult timp. Wir haben lange nicht geschrieben. Mm -hmm. Exact. Dar uh, spui wir haben uns wir haben uns că nu ne-am scris noi între noi. Wir haben uns lange nicht geschrieben. Mm -hmm. Gut. Da Un moment, aici la Unterzagen da? e verb, e trend pare verde? Nu, nu, nu, nu e. Unter... Uh... Unterzagen. Genau. Deci der Chef hat das Unterzagen. Untergezakt. Untergezakt. Ia. Yeah. Good. Um... Aici nu trebuie să-l pun la persoana a treia? Unter... Păi nu că hat. dacă el hat... A, ah, era la... Perfect. Hat, da, era la perfect. Da, da, da, da. Good. Deci, încă o dată, noi... Uh, nu ne-am scris de mult timp, uh, ci uh, am telefonat. Wir haben uns lange nicht geschrieben. Zonder... Uh -huh. uh, N? Zondern? Zondern... Uh, wir haben uns telefonieren. Fără uh, uns wir haben, sondern wir haben äh uh, telefonieren. Nein, wir haben telefo telefoniert. Telefoniert, exact. Sau so, uh, angerufen. Angerufen, da? Sondern uh, wir haben uh, oft telefoniert. Good. Și cum spui uh, noi lucrăm uh, la Siemens? Wir haben zu Siemens gearbeitet. Yeah, Gearbai? Da, dar eu am spus noi lucrăm acum. Uh, Wir arbeiten Simons. Întotdeauna când te referi la firmă, spui by. by Siemens, by uh, Asclepios, by. Uh, știi, by bank. Nu tu, ci by. Așa, dar încă o dată? Zir. Uh, arbeiten by Siemens. Exact. Și cum spui, noi am lucrat în aceeași firmă we hebben aan uh, de gelijke firma in in a... in de gelijke gelijke in in in welche kase is de firma Die firma Gai, da, nu-i mai pun nimic aici. Da, Glaiche, în, rămâne. În ce caz este? Um, niciodată nu, uite, n-am fost atent la întrebare. La uh, dativ. Dativ, foarte bine. Întotdeauna adjectivul care se află în fața substantivului de la dativ primește N. Da. Și la masculin, și la feminin, și la neutru. Așadar, încă o dată, noi am lucrat în aceeași firmă. Wir haben in der Gleichen firma gearbeitet. Mm -hmm. Wir haben in der Gleichen firma gearbeitet. Sau poți să spui în loc de der Gleichen, der selben. Der selben. E la fel. Der zelben, wir haben in der zelben firma gearbeitet. Good. Și cum spui? Hmm? Der zelbe cu sensul de Aceiași, aceiași. Da? Și la fel i-am pus n Exact. Că e firma in dativ și trebuie să aibă n. Uh -huh. Și uh, dacă spui, uh, noi am lucrat atât în același spital, Cât și uh, am, uh, am cântat în același cuar uh, have... Atât cât și so, we'll... Foarte bine uh, In Da dem Krankenhaus gearbeitet. Ach so, da in spital. Uh, in der uh, gli... place Ja, Krankenhaus gearbeitet. Mm -hmm. Als auch uh, wir haben da Chor Chor, sure. Cor. Ah, ja, an uh, de ja ähm uh, derkor ja ähm cumtat gesungen der kor dan n-l am pus aici de kor mm hm gesungen okay Încă o că la Krankenhaus mai era o problemă. Deci, noi am lucrat atât în același spital. We have. Zovol. In dergleichen. Stop. In dem. Exact. In dergleichen Krankenhaus de arbitre. Mm -hmm. um, As au we hebben uh, in dem gelijk een uh, kor uh, gezongen. Exact. En zoals? Hoe functioneert dat? Yeah. Ja. Goed. I'l uh, uh, nu uh, reprezintă nimic pentru mine. A reprezentat să spune Ausmachen. Uh, er macht Mir. Da, eu vreau să spun für mich. Nu, nu, mir se spune. E cu dativ. Deci e dativ. Exact. Er macht mir nicht aus. Genau. Er macht mir nicht aus. El nu reprezintă nimic pentru mine. Bun. Și cum spui? El nu reprezintă nimic nici pentru mine, nici pentru prietenul meu. Er macht nicht Nein. Er macht Vader um, in... un hoch trebuie să folosi. Exact. Er mach. Ma er mach mir veder. El nu reprezintă nimic en... nici pentru mine, nici pentru prietenul meu. Er macht mir nicht aus weder ja, ja. Er macht mir nicht aus ähm nicht äh, noch. Nu, met mijn Noch uh, mein Freund. Goed. Cum has hij er geschreven? Er macht mir nicht, a, maar a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, Acum, verbul ăsta, ausmachen, este cu dativul. Am și spus mai sus că e mir. Și trebuia să spun weder mir. Exact, weder mir. Noch mein Freund Stop! Auf, auf. Și, că și Freundul este tot în dativ. My Name. Freund. Exact. Aus. Și ultimul lucru important aici, veder și noch includ negația, deci nu mai pui nicht. Er meer, mir, meer, mijn vriend Ermacht. Stop, er mir niets pentru niets, noch voor mij. Hé, je hebt ooit, veder meer. Mhm. Je hebt mir je hebt nooit, er macht mir Nein, ăsta lipsește. L-am tăiat, dar l-am... l ai pronunțat. Er macht, er macht weder mir noch meine, mein nehm, Freund aus. Foarte bine, asta, așa e corect. Asta e, e propoziția, da? Deci ideea este să ții minte că veder și noch nu mai au uh, negativ, nu mai au pe nicht. Da. Când spui eu nu mănânc nici mere, nici pere, cum zici? E veder. Nai, Nici, nici. Eu l-am uitat. Păi e... Veder. Veder no. Nein, nein. Veder no. Ăsta, da. Veder no. Sovul astau. Mă era... Deci, încă o dată... Eu nu mănânc nici mere, nici pere. Ich esse äh, weder Äpfel noch äh, Birne. Exakt. Ich esse nicht. Ich esse weder Äpfel noch äh, Birne. Weder noch. Sie sagt, dass er Rascherachu. Äh, äh, er macht äh, weder äh, meinem Freund noch mir etwas aus. Na? Sau? Da, ceva, adica uh -huh. reprezinta ceva. Good. Fragan, this year? nu, no, no, ales clar. Ales clar. <laughs> In capul meu e. s-a <laughs> amestecat. Nu, no. no, explicați-le foarte clare. Bine, atunci ramane pentru data viitoare? Da.